свою роботу. Через кілька хвилин край леза був, на його думку, достатньо відточений. Він встав і наставив косу на широку і смердючу свічку, що горіла з боку на лавці, а тоді двома спритними махами розітнув її полум'я на три яскраві язички. Вдоволений смерть посміхнувся. Трохи пізніше він заходився сідлати свого білого баского коня, що жив у стайні позаду господи смерті. Звір шумно фирпнув, вітаючи хазяїна. Він хоч і мав червоні, як кров, очі, та лискучі, як шовк, боки, був все-таки живим конем з плоті та кісток, і, правду кажучи, значно краще доглянутим, ніж більшість в'ючних тварин на диску. Смерть був дбайливим господарем. Він важив зовсім небагато, і хоча частенько їздив верхи з набитими під зав'язку в'юками, вони теж майже нічого не важили. «Усі ті світи», – сказав Двоцвіт, – «це просто фантастика». Ринсвін забурчав і продовжив, крадучись обстежувати зоряну кімнату. Двоцвіт повернувся до хитромудрої астролябії, в центрі якої містилася уся система дискоцвіту Атуїна, викувана з міді та інкрустована крихітними коштовними камінцями. Довкола неї на срібних дротяних орбітах рухались зірки і планети. Фантастично не тямився від захоплення двоцвіт. На стінах довкола нього, на гобеленах з чорного, як смола оксамиту, розкинулись сузір'я, настільки майстерно вишиті малесенькими осяйними перлинками, що у відвідувачів кімнати виникало враження, наче вони пливуть між зоряною затокою. Тут і там на мольбертах стояли ескізи великого атуїна, зображеного в тому вигляді, який він має на різних широтах окружності, у найдрібніших ретельно позначених деталях. Від окремої лусочки гігантського розміру до віспини кратера, залишеного на панцирі метеорами. Двоцвіт стояв і дивився на ті дива, а думкою був десь далеко-далеко звідти, у інших світах. Ринсвінт був не на жарт занепокоєний. Те, що його непокоїло найдужче, були два костюми, які висіли на підпорах у центрі кімнати. Він обходив їх знову і знову з тривожними відчуттями. Виявилося, що вони зроблені з тонкої білої шкіри – облямованої ремінцями, мідними патрубками та іншими дуже незвичними і підозрілими пристосуваннями. Штанини закінчувалися високими черевиками на товстій підошві, а рукави засовувалися у великі еластичній рукавиці. Найдивнішим в усьому вбранні були великі мідні шоломи, що, очевидно, повинні були кріпитися до масивних хомутів навколо вирізу для шиї. Шоломи були майже нікудишні з погляду їхньої захисної здатності. Легкий меч спокійно міг би простромити їх наскрізь, навіть якби удар не прийшовся по недоладних маленьких скляних віконцях спереду. Зверху на кожному шоломі стримів гребінь із білого пір'я, який аж ніяк не покращував їхній загальний вигляд. У Ринсвінда почала зароджуватись підозра щодо призначення цих костюмів. Прямо перед ними стояв стіл із розгорнутими на ньому картами зоряного неба і пергаментними згортками, що рясніли колонками цифр. «Хто б не носив ті костюми, – подумав Ринсвінт, – у нього, напевне, були відважні наміри вирушити туди, де жодна людина, не беручи до уваги безталанних моряків, що заблукали, та вони зрештою не рахуються, ще досі не ступала ногою, а тому його підозра потрохи переростала у цілком конкретне і жахливе перечуття. Він обернувся, і побачив, що Двоцвіт дивиться на нього з дурнувато замріяним виразом обличчя. «Ні!» – почав Ринсвінт, якомога твердіше. Двоцвіт навіть вухом не повів. «Богиня говорила, що двох людей збираються спустити через край у міжзоряний простір», – сказав він, поблискуючи очима. А троль Тифіс сказав, що для таких мандрів знадобиться певне захисне спорядження. Пам'ятаєш? Кролійці про це подбали. Перед нами космічні обладунки. Тіснуваті, як на мене, швиденько сказав Рейнсвінд, і, вхопивши туриста за руку, додав. Послухай, ходімо вже звідси, нам тут нічого робити. І чому ти завжди панікуєш? Невдоволено спитав Двоцвіт тому що решта мого життя щойно промайнула у мене перед очима, і на це їй вистачило усього кількох секунд. То якщо ти зараз не зрушиш з місця, я піду без тебе, бо далі тобі прийде в голову, щоб ми оце на себе відчинилися двері. Двоє здоровенних молодиків увійшли до кімнати. Вони тільки й мали на собі, що по парі вовняних штанів, один з них все ще похапцем витирався рушником. Обидва, здавалося, зовсім не здивувалися, коли побачили двох утікачів і привітно кивнули їм головою. Вищий назріст сів спереду на одну з лавок і поглядом покликавши Ринсвінда сісти поруч, сказав «Ту ю ол ту сотем гордменд!» Ситуація була незручна, Бо хоча Ринсвінд і вважав себе експертом у більшості мов, поширених на серединних землях, Крулійською до нього зверталися вперше, тож він не второпав ані слова. Так само, як і Двоцвіт, та це не завадило йому підійти і заговорити. Швидкість проходження світла через таке магічне поле, яке існувало довкола диска – було досить повільною і приблизно дорівнювало швидкості звуку у менш досконалих Всесвітах. Та все одно світло рухалось найшвидше з усіх відомих у дискосвіті речей, за винятком в такі моменти, як оцей, розуму Ринсвіда. За одну коротку мить він збагнув що Двоцвіт збирається випробовувати свою власну особливу комунікативну методику. Іншими словами, він говоритиме гучно і повільно своєю рідною мовою. Лікоть Ренсвінда різко сіпнувся назад. Двоцвіт ледве дух не випустив, коли коцей чоловік, скорчившись від болю і потрясіння, підвів очі, Ринсвінт піймав його погляд і, витягнувши уявного язика з його рота, черпнув по ньому уявними ножницями. Інший, герпетонавт, а саме такою була професія двох здорованів, що в скорому часі передбачала їм мандрівку до великого Атуїна, відірвався від вивчення карт і приголомшено на них витищився. Його високе, героїчне чоло насупилося, коли він спробував їм щось сказати. Ринсвін усміхнувся, кивнув і штурхнув двоцвіта у властивий йому спосіб. Він подумки зітхнув з полегшенням, коли побачив, що турист все-таки зауважив великий мідний телескоп, що стояв на столі, «Сотем'ю!» – скомандував герпетонавт за столу. Ринсвін закивав головою, всміхнувся і, взявши з полиці один із великих мідних шоломів, опустив його на голову бідолахи з усією силою, на яку був здатний. Герпетонавт клюкнув носом у карти, розкладені на столі, прохрипівши щось нерозбірливе. Інший здоровило – Встиг зробити один лише непевний крок вперед, коли Двоцвіт по-дилетанськи, однак ефективно, огрів його телескопом. Той звалився на свого колегу зверху. Ринсвінт з Двоцвітом серед усього того погрому перезернулися. Гаразд гаркнув Ринсвінт, розуміючи, що якусь битву він таки програв, хоч і не впевнений, яку саме. Можеш цього не казати – Хтось там назовні чекає, що ці двоє парубків ось-ось вийдуть до них у цих обладунках. Гадаю, вони подумали, що ми – раби. Лиш допоможи мені відтягнути їх за портьєри. А тоді, ну що ж тоді? Нам краще почати одягатись, – сказав двоцвіт, беручи в руки інший шолом. Так, – сказав Ринсвінд, – знаєш, щойно я побачив ці костюми, я ніби знав, що врешті-решт мені доведеться вдягнути один із них. Не питай, як, гадаю, тому що це, мабуть, найгірше, що могло зі мною статись. Ну, ти ж сам казав, що в нас немає шансів звідси вибратися, відповів двоцвіт приглушеним голосом, натягаючи на себе через голову верхню частину костюма. Все ж таки це краще, ніж бути принесеним у жертву. «Щойно з'явиться найменший шанс. Ми ним скористаємось», – сказав Ринсвінд. «Не бери собі дурне до голови». Він розлючено встромив одну руку в рукав костюма, стукнувшись при цьому головою обшолом. На якусь мить він відчув на собі чийсь погляд, наче хтось пильнує за ним зверху. Вельми вдячний, неприязно буркнув він. На самій околиці міста Круль, а разом з тим і країни Круль, розкинувся півколом великий амфітеатр з місцями для кількох десятків тисяч глядачів. Форма його арени була теж півколом з тієї простої причини, що вона впиралася своїми краями в імлисте плесо, яке клубочилося над краєпадом. Далеко внизу, і зараз навкруги неї не було жодного вільного місця, а юрба глядачів хвилювалась дедалі більше. Вони прийшли, щоб побачити подвійну жертву, а також запуск великого бронзового космічного корабля. Жодна з цих подій ще не відбулася. Архіастроном підкликав до себе головного розпорядника запуску. Ну, сказав він вмістивши всього, дві літери, весь свій запас гнівливих і погрозливих слів. Головний розпорядник запуску – зблід. «Жодних новин, повелителю», – сказав розпорядник і додав вже ж вавіше, окрім того, що гархатрі вже краще. «От про це він ще може пожалкувати», – сказав архіастроном. «А вже ж, повелителю», «Скільки часу ми ще маємо?» Розпорядник поглянув на сонце, яке швидко повзло вгору по небосхилу. «Тридцять хвилин, ваша осяйність. Після того, крульб відвернеться від хвоста великого Атуїна, і безстрашний мандрівник буде приречений запливти у міжгалактичну затоку. «Я вже налаштував автоматичне керування, тож...» «Ну, добре, добре», – сказав архіастроном, відпускаючи його жестом руки. «Запуск повинен відбутися. Продовжуй спостереження за гаванню, ясна річ. Коли двійко тих негідників піймають, я з великим задоволенням страчу їх особисто». «А вже ж повелителю!» е, – архіастроном нахмурився. «Ну, чого тобі іще, чоловіче?» Розпорядник судомно ковтнув. Все це було так несправедливо щодо нього, адже він був радше магом-практиком, аніж дипломатом. Але деякі розумники подбали про те, щоб саме він повідомив останню новину. Якесь чудовисько вийшло на побережжя і нападає на кораблі у гавані», – протараторив він. Звідти щойно прибув посланець. Велике чудовисько, – спитав архіастроном, – не особливо, хоча подейкують, що воно надзвичайно люте повелителю. Повелитель, круля і всієї окружності, якусь хвилю зважував його слова, а тоді повів плечима. У морі повно чудовиськ, – байдуже сказав він. Чудовиська – це одна з його характерних особливостей, розберися з цим. І ще одне. Розпоряднику, слухаю, повелителю, ти пригадуєш, що двоє людей повинні стати жертвами. Якщо мене зараз розгнівають, я можу виявити щедрість і збільшити це число. Так, повелителю, розпорядник поквапився щезнути з поля зору автократа, щасливий, що розмову завершено. Безстрашний мандрівник який ще кілька днів тому був невикінченим бронзовим корпусом, який витягли з ливарної форми, спочивав у своїх яслах на горі дерев'яної вежі посередині арени. Перед ним була прокладена колія, що простягалася униз до самого краю, де вона раптом на проміжку завдовжки кілька ярдів завертала угору. гору. Покійний дактилос Золотоок, що спроєктував як пускову платформу, так і самого безстрашного мандрівника, стверджував, що цей останній штрих повинен вберегти корабель від скелястих виступів, коли почнеться його довготривале занурення. Можливо, це була просто випадковість, що він також завдяки отій маленькій петлі на колії вистрибне на лосось у період нересту і театрально сплисне лускою на сонячному промінні, перш ніж зчезнути в імлистому морі. Десь з краю арени пролунали фанфари. З'явилась почесна варта герпетонавтів під радісні вигуки глядачів. А тоді в ошатних білих костюмах на арену вийшли самі дослідники великого невідомого. Архіастроному відразу стало ясно, що з ними було щось не те. Для прикладу, герої завжди крокують у певній героїчній манері. Вони однозначно не ходять перевальцем. Тоді як один з грепетонавтів помітно кульгав на обидві ноги. В амфітеатрі, де зібрались майже всі мешканці Круля, стояло оглушливе ревіння. Поки герпетонавти у супроводі почесної варти проходили через велику арену, петляючи поміж численних вівтарів, що були розкладені там для різних чарівників та жерців із багатьох Крулійських сект, щоб забезпечити успішний запуск корабля, архіастроном спостерігав за ними, насупивши брови. До того моменту, коли їхня група дісталася до центру арени, в його голові вже визріло рішення. А на момент, коли герпетонавти ступили на першу сходинку драбини, що вела до корабля, цікаво, йому здавалося, чи вони справді дуже неохоче це зробили. Архіастроном схопився на ноги, і з його вуст почали злітати слова, що потонули у навколишньому гармидері. Він різко підняв одну руку вверх, відвівши її трішки за голову, і ефектно розчепірив пальці у традиційному магічному жесті. Ті, хто вмів читати по губах і був обізнаний із текстами стандартних заклинань, упізнав би, випадково опинившись поруч, Початок левітаційного заклинання Весткейка і завбачливо звідти дременув. Його завершальні слова, однак, так і не були сказані. Архіастроном обернувся, збитий з пантелику Метушнею, яка щенилася біля склепінчастого входу до арени. Вартові вибігали на денне світло, на ходу кидаючи з рук зброю, коли проносились повз вівтарі чи перестрибували через парапет глядацької трибуни. Позаду них з'явилось щось таке, що змусило юрбу біля входу припинити гучно і пронизливо виражати свою підтримку герпетонавтам, а натомість почати мовчки і зосереджено пробиратися до виходу те щось було невеликим, приземкуватим, обвитим водоростями куполом, який рухався повільно, проте зі зловісною рішучістю. Один вартовий, переборовши свій страх, заступив йому дорогу і метнув свого списа, який під прямим кутом міцно застряг у водоростях. Юрба радісно загорланила, а далі заніміла – коли б купол стрібнув уперед і проковтнув чоловіка одним махом, архіастроном, стріпнувши рукою, відпустив напівсформоване, знамените заклинання Весткейка і швидко забурмотів слова іншого, одного з найсильніших заклинань в його репертуарі, таємницю сатанного самозаймання. Октариновий вогонь спіралями закручувався довкола його пальців, коли він узявся креслити у повітрі складну магічну руну, яка пищала і шкварчала, і курилася голубим димком, коли він скерував її насутність посеред арени. Пролунав оглушливий вибух, і в ясне вранішнє небо вирвалася вогняна куля, сиплючи додолу віхтики обвуглених водоростей. Хмари диму і пари накрили чудовисько густою чадрою, а коли через кілька хвилин вона розвіялась, від купола не залишилось і сліду. Втім, залишилось велике обвуглене коло на кам'яних плитах, поміж якими все ще диміли попіл та кілька жмутиків бурих водоростей. А в центрі кола? Стояла абсолютно звичайна, хіба що трохи завелика дерев'яна скриня. Її навіть не обпалило вогнем. Хтось із дальнього кінця арени зайшовся сміхом, який раптово обірвався, коли скриня зіпнулася на десятки того, що було не чим іншим, як ніжками, і повернулася лицем до архіастронома. Абсолютно звичайна, хіба що ледь за велика дерев'яна скриня, звичайно ж немає лиця, яким можна було б обернутися до когось, але ця конкретна скриня таки мала. Точнісінько так, як він збагнув цей факт, архіастроном з жахом усвідомлював, що ця абсолютно звичайна скриня дивилася на нього, ібо зна, яким чином, Недобре мружила очі. Вона з рішучим виглядом рушила в його напрямку. Він здригнувся. «Чарівники!» – закричав він. «Де мої чарівники?» Навколо арени бліді, мов полотно. Люди боязко визирали з-за вівтарів та з-під лавок на трибуні. Один з тих, хто мав більше відваги, побачивши вираз обличчя архіастронома, підняв тремку руку і спробував на швидку руч сотворити блискавку. Вона з шепінням пронеслася в повітрі до скрині і, висікши сніп білих іскор, вдарила в неї прямо посередині. Це було сигналом для кожного чарівника. Заклинача і травматурга в крулі – підскочити, наче їх кнутом огріли, і під нажаханим поглядом свого повелителя бовкнути перше ліпше заклинання, яке викотилось на язик. Чари руїлися в повітрі, мов розлючені оси. Невдовзі скриня знову сховалася за густою пеленою магічних частинок, що збурюючись клубочились довкола неї покрученими химерними тінями. Заклинання одне за одним вступали у поєдинок, наповнюючи простір пронизливим дзещанням. З того місця, де замість скрині тепер була безумна хемера, вогняні кулі та блискавки усіх восьми кольорів раптом пронизали повітря. Такої концентрації магії в одному місті історія не пам'ятала ще з часів останньої війни магів. Повітря тремтіло і поблискувало, чари рекошетили, зіштовхуючись одні з одними, і породжували нові, недовговічні чари, свавільні та химеристі. Каміння не витримувало натиску магічної сили і, вгинаючись, починало тріскати і кришитись. Один камінь навіть перетворився на щось таке, про що краще не згадувати проти ночі і зрештою канув у якийсь зловісний вимір. Інші побічні ефекти також ставали очевидними. Буря прокотилася по здибленій землі і закінчилася зливою маленьких цвенцевих кубіків, а моторошні форми без перестанку торохтіли і непристойно чіплялися до людей – Трикутники з чотирма сторонами та кола з початком і кінцем на мить втілювались у реальність, а тоді знову зливалися з гулким, пронизливо ревучим потоком нестримної грубої магії, що сочилася з розплавленого каміння і розносилася крулем. Те, що більшість чарівників припинили творити заклинання і втекли, тепер вже не мало жодного значення. Хемера росла, як на дріжжах, поглинаючи потоки октаринових часточок, які завжди були найпотужніші біля краю диска. На всьому острові будь-які чари були невдалими, тому що вся доступна магія – Всотувалась у хмару, яка простягнулася вже на милю до гори, і набувала запаморочливих форм. Гідрофоби, що пролітали над морем на своїх лінзах, з вереском врізались у зустрічну хвилю. Магічне зілля перетворювалось у своїх флаконах на звичайну брудну воду. Магічні мечі плавилися і скрапуючи витікали з піхов. Та все це ані трохи не заважало Хемері на нижньому ярусі хмари, що тепер сяяло, наче дзеркало, в центрі надзвичайно потужного магічного вихору, спокійним розміреним кроком наближатись до архіастронома. Ринсвін та Двоцвіт, затамувавши подих, спостерігали за усім цим зі свого сховку в пусковій вежі безстрашного мандрівника. Їхня почесна варта давно накивала п'ятами, покидавши на землю зброю. Ну от, зрештою видихнув двоцвіт. Пропав мій багаж, він сумно зітхнув. «Що за дурниці?» – сказав Ринсвінд. «Мудра грушка цілковито не проникна для усіх відомих форм магії, а скриню змайстрували для того, щоб вона тебе усюди супроводжувала. Кумекаєш?» Коли помреш і якщо потрапиш до раю, у тебе принаймні завжди буде пара чистих шкарпеток у загробному житті. Але мені поки що не дуже хочеться вмирати, тож ну рухатися далі, га? «Куди?» – мляво спитав двоцвіт. Ринсвін підібрав з землі лук і пучок стріл. «Будь-куди, лиш би подалі звідси», – відповів він. «А як же мій багаж?» Не хвилюйся, коли буря вичерпає увесь запас магії, що витає в околицях круля, вона вщухне сама собою. Власне, це вже починало потрохи відбуватися. Кипуча грозова хмара все ще здіймалася вгору понад ареною, але тепер у неї був нерішучий сумирний вигляд. Поки двоцвіт на неї дивився, вона вже почала невпевнено блимати. Незабаром від неї залишився лише блідий слід Багаж тепер був добре помітний Серед майже непомітних блискавок Каміння, що вистигало довкола нього Починало тріскатися і крешитися Двоцвіт неголосно покликав свій багаж Той припинив безцільно снувати Серед покорченого каміння І, здавалося, уважно прислухався Тоді Витинаючи складні візерунки усіма своїми десятками ніжок, розвернувся в протилежний бік і рушив до безстрашного мандрівника. Ринсвін спостерігав за ним з кислою міною. Багаж керувався інтуїцією, у нього не було мізків, зате була схильність перемелювати на муку все, що загрожувало його хазяїну. До того ж, він сумнівався, чи його внутрішня сутність жила в тому самому часопросторі, що й зовнішня форма. Ніде ані подряпинки засяяв двоцвіт, оглядаючи скриню, що всілася біля його ніг. Він підняв кришку. Слушна нагода змінити спідню білизну, ущепливо сказав Ренсвін. За хвилину усі ці жерці та вартові повернуться, і вони будуть дуже розчаровані, друзяко. Вода, промимирив двоцвіт, у моїй скрині повно води. Рильсвінт зазирнув йому через плече. У ній не було ні одягу, ні торбинок з грішми, ні жодної особистої речі туриста. Уся скриня була наповнена водою. Прозоро-блакитна хвиля вистрибнула з нізвідки звідки і перехлюпнула через край. Вона вдарила в кам'яні плити, але не розтеклася, а натомість почала набирати форми стопи. За нею з'явилася друга стопа, а тоді поступово обидві ноги до колін, так, наче вода, прибуваючи, наповнювала невидому ємність. Наступної миті перед ними стояв троль Тифіс, розгублено кліпаючи очима. Оце так, сказав він нарешті, знову ви двоє це мене вже чомусь не дивує. Він озирнувся довкола, незважаючи на їхні витягнуті лиці. Сидів я собі одного вечора на ганку, дивився, як сідає сонце. Аж раптом ця мерзотна штука вискочила з гарчанням на берег і проковтнула мене, сказав він. Ото було дивно. До речі, що це за місце? Круль, відповів Ринсвін. Він підозріло дивився на багаж, що тепер, опустивши кришку, спокійно лежав із самовдоволеним виглядом. Ковтати людей було для нього звичною справою Та коли опісля його кришку підіймали Там щоразу не було нічого, окрім двоцвітових шкарпеток Він підійшов і нестямно рванув кришку догори Всередині була лише двоцвітова білизна До того ж ідеально суха «Ова!» – сказав Тифіс, чухаючи потилицю. «Ба!» – сказав він це часом не той корабель, що вони збираються спустити через край. Той самий корабель – точно він. Стріла просвистіла крізь його груди, залишивши по собі легкі жмури. Він, здавалось, нічого не помітив. Зате помітив Ренсвінд. На краю арени почали вигулькувати солдати. Деякі з них щось шукали біля входів. Ще одна стріла відскочила від вежі позаду двоцвіта. З такої віддалі удари не були нещівними, та це було тільки питанням часу. Худко гукнув двоцвіт на корабель. Вони не насміляться стріляти в нього. «Я так і знав, що ти це скажеш», – простогнав Ренсвінд, Відчував своєю печінкою. Він з копнув багаж. Той відсунувся трохи назад і погрозливо підняв свою кришку. У небі промайнув спис – Уп'явшись в дерев'яну балку, він глухо задеренчав позаду вуха чарівника. Він верескнув і чим швидше подряпався драбиною нагору, слідом за іншими. Стріли свистіли довкола них з усіх боків, коли вони вийшли на вузький місток, що тягнувся уздовж хребта без страшного мандрівника. Двоцвіт ішов попереду, а радше біг, пристрибуючи, що вирішив ринсвінт, було результатом довго стримуваного радісного збудження. Зверху, на корпусі корабля, у самому центрі, був великий круглий бронзовий люк із засувами навкруг нього. Троль з туристом стали навколішки і почали біля них поратися. У серці бронзової риби, що гордо звалася «Безстрашний мандрівник», Дрібний пісок тонкою цівкою струменів у дбайливо змайстровану чашу ось уже кілька годин. Тепер чаша була якраз достатньо наповнена, щоб, опустившись, зрушити з місця ретельно виставлену противагу, що падаючи, висмикнула шуруп із хитромудрого, невеликого механізму, заскрипів ланцюг, починаючи потихеньку рухатись. Щось десь дзенькнуло. Злива стріл вщухла. Юрба жерців і солдатів принишкла, прикипівши очима до корабля. Невеличкий схвильований чоловік проштовхався уперед і почав щось кричати. «Що то було?» – сказав двоцвіт, схилившись над вентилем. «Здається, я теж щось чув», – сказав Ринсвінт. «Слухай», – продовжив він, – «Ми погрожуватимемо, що зруйнуємо оцю штуку». «Якщо вони нас не відпустять, гаразд?» «Саме так ми і зробимо, правда?» «Так», – якось відсторонено відповів Двоцвіт. Він сів навпочіпки, облишивши гайку. «Готово», – сказав він, – «тепер він повинен злетіти». Кілька дужих чоловіків, штовхаючись, лізли драбиною уверх на корабель. Ринсвінд упізнав серед них двох герпетонавтів. Вони мали при собі мечі. «Я», – почав він, – корабель гойднувся. Тоді плавно і безкінечно повільно він покотився по рейках. У цей моторошний момент Ринсвінд помітив, що двоцвіту стролем вдалося зняти кришку люка. Металеві східці всередині вели в каюту під ними – «Троль зник. Нам треба зійти з корабля», – прошепотів Ринсвінт. Двоцвіт подивився на нього з дивною, блаженною усмішкою на губах. «Зірки», – мовив турист, – «інші світи. Чорт забирай, у себе безмежне небо повне світів. Місця, які ніхто не побачить, окрім мене». Він ступив ногою через отвір на металевій східці. «Ти геть схиблений», – Глухо озвався Ринсвін, намагаючись втримати рівновагу на кораблі, що починав розвивати швидкість. Він обернувся, почувши, як один з герпетонавтів, який перескочив спускової вежі на заокруглений бік мандрівника, через досить велику прогалину між ними, якусь мить відчайдушно дряпав руками гладку поверхню у пошуках бодай найменшої опори – та не знайшовши нічого, зірвався із криком полетів униз. Мандрівник тепер уже рухався повним ходом. Дивовижна панорама відкрилася за головою двоцвіта перед очима Ренсвінда, залите сонцем і млисте море, та неймовірна крайдуга, що сяяла за ворожливими барвами на горизонті, мов кликала безумців іти на ризик до кінця. Він також бачив купку людей, які перелазили через нижню похилу частину пускової платформи, витягували поперек шляху велику дерев'яну балку з надією на те, що корабель зійде з рейок до того, як майне через край. Наїхавши на неї своїми колесами, корабель тільки добряче гойднувся, від чого двоцвіт відпустив драбину і звалився вниз у каюту. Люк зачинився сам собою, моторошно скреготнувши усіма своїми хитрими засувками, що одномоментно зачинилися. Ринсвінд кинувся вперед і почав гарячково їх смикати, скімлячи. Море золотистої імли було тепер значно ближче. Та й сам край, що скелястими кряжами обіймав арену, був приголомшливо близьким. Ринс він підвівся на ноги. Тепер залишалося зробити тільки одне, що він, власне, і зробив. Чарівник дико запанікував. А тим часом ходова платформа корабля виїхала на невеличкий трамплін і, зблиснувши лускою, наче лосось, стрибнула в небо та іщезла поза краєм. Через кілька секунд почувся тупіт сотні малих ніжок. Багаж перемахнув через край світу, продовжуючи молотити повітря, а тоді поринув у всесвіт. Кінець. Ринсвінт. Прокинувся і здригнувся. Він промерз до кісток. «Так ось воно як», – подумав він. «Коли ти вмираєш, то потрапляєш у холодне, сере оповите і млою моторошне місце. Гадес, де скорботні душі мертвих нескінченно марширують серед гнітючих мочарів, поміж мандрівних вогнів, що мерехтять непевно полохливо. Чекайте хвильку». Безперечно, Гадес не може бути таким некомфортним, а йому було справді страшенно некомфортно. У нього боліла спина там, де її намуляла гілляка, його ноги й руки пекли там, де їх подряпали чагарі, а судячи з того, як стугоніла його голова, недавно по ній бебехнуло щось важке. «Якщо у гадесі пропонують такі задоволення, тоді він справді пекельний. Чекайте хвильку». Дерево. Він зосередився на першому слові, що виринуло у його свідомості. І це було несподіваним досягненням, зважаючи на дзвін у вухах та спалахи світла перед очима. «Дерево. Щось дерев'яне. Так, правильно. Гілки, галузки і таке інше». І ринс який лежить на купі того мотлоху. Дерево, мокре-мокрісіньке, холодне біле марево навколо нього. І знизу теж. Оце вже дійсно було дивним. Він був живий, дарма що вкритий сенцями з голови до ніг, і лежав у гіллі невеликого колючого деревця в ущелині скелі, що виступала через піняву білу завісу, якою був краєпад. Усвідомлення цього накрило його лавиною страху. Він здригнувся. Дерево у відповідь тихенько тріснуло. Щось голубе, невиразної форми, пронеслося повз нього, занурилось на мить у бурхливі води, а випірнувши зі свистом прилетіло назад і всілося на гілку біля голови Ренсвінда». Це була маленька пташка з чубком синьо-зеленого пір'я. Вона заковтнула дрібну сріблясту рибину, яку щойно зловила у водоспаді, і тепер з цікавістю дивилася на нього. Ринсвін зауважив, що довкола було чимало подібних птахів. Вони ширяли у повітрі, стрімко проносились біля самої поверхні води, тоді пірнали у бурхливий потік – і раз по раз, здіймаючи фонтани бризок, виринали з іще одним трофеєм у дзьобі. Декілька з них сиділи на його дереві. Вони здавалися ринсвінду коштовними прикрасами, з дивними переливами. Він заворожено на них дивився. Власне, він був першим з усіх людей дискосвіту, хто коли-небудь бачив барвистих край рибалочок, крихітних створінь які давним-давно унікальним чином призвичаїлися до життя на краю диска. Ще задовго до того, як кролівці збудували окружність, ці птахи винайшли власний ефективний метод підтримання порядку на границі світу як спосіб існування. Їх, здавалося, зовсім не турбувала присутність Ринсвінда. Намить він з жахом уявив, як до кінця життя Живе отут на дереві, між небом і землею, поїдаючи птахів, без термообробки і соусу. Та ще ту рибу, яку вдасться вихопити з їхніх дзьобів, коли вони пролітатимуть повз. Цього разу дерево гойднулося достатньо відчутно. Ринс він зарюмсав, відчуваючи, що потрохи сповзає назад, та все ж зумів ухопитися за гілку. От тільки раніше чи пізніше його зморить сон. Краєвид довкола ледь змінився, мабуть, тому, що небо набуло бускових відтінків. Висока фігура у чорному плащі з'явилась у повітрі біля дерева. Її обличчя ховалося під темним каптуром. Я прийшов по тебе, промовили невидимі уста. Це прозвучало важко, мов китове серцебиття. Стовбур дерева знову загрозливо затріщав, і від шолома Ринсвінда відскочив камінець, що випав зі скелі разом із частиною коріння. Смерть власною персоною приходив збирати свій врожай, коли вмирали чарівники. «Від чого я маю померти?» – запитав Ринсвінд. Висока постать задумалась. «Перепрошую». Ну, я ж начебто нічого собі не зламав, а також не втопився, то від якої напасті я зараз помру? Смерть не може просто взяти і убити тебе, повинна ж бути якась причина, пояснив Ринсвін. На превеликий подив він більше не відчував страху. Напевне, вперше за все своє життя він не боявся. Шкода тільки, що цей новий досвід скидався на те, буде нетривалим. Смерть, схоже, придумував відповідь Ти можеш померти від страху, мовив Каптур. У голосі все ще звучали похоронні нотки. Проте він якось невпевнено затремтів. Не вийде, з викликом сказав Ринсвін. Причина, зрештою, не обов'язкова, сказав смерть. Я можу без неї обійтися. Стій, так не можна. Це буде кримінальний злочин. Фігура темнім убранні, зітхнула і відкинула з голови капішон. Замість глумливого оскалу смерті, який очікував побачити Ринсвін, на нього дивилося бліде, напівпрозоре і досить стурбоване обличчя якогось демона чи когось схожого. Номер не пройшов, еге, сказав він пригніченим тоном. Ти не смерть, тоді хто ти, вигукнув Ринсвін. Золотуха, Золотуха? Смерть не міг прийти, винувато сказав Демін. У псевдополісі велика пошесть, йому довелося вийти на свій патруль вулицями, тож сюди він послав мене. Хто ж тепер вмирає від Золотухи? Між іншим, у мене є певні права, я чарівник. Гаразд, гаразд, для мене це була можливість себе проявити, сказав Золотуха. Але поглянь на це з іншого боку. Якщо я вдарю тебе цією косою, ти будеш точнісінько таким же мертвим, як і тоді, коли б це зробив сам смерть. Про це ніхто не знатиме. Як це ніхто? Я знатиму, обурився ринцвін. Якраз ти цього не знатимеш. Ти вже будеш мертвий. Цілком логічно заперечив золотуха. Гриби звідси. «Воно-то так», – сказав демон, піднімаючи косу. «Але чому б тобі не спробувати подивитися на речі з моєї точки зору? Для мене це завдання, дуже важливе. А ти не можеш не погодитися, що твоє життя далеко не кутя з медом. Покращити його може, хіба що реінкарнація. Ох!» Похопившись, він прикусив язика. Однак Рінсвінд вже наставив на нього свій палець. «Реінкарнація?» – збуджено вигукнув він. «Отже, те, що говорять містики, правда?» «Я не збираюся з тобою точити ляси», – сказав Золотуха роздратовано. «То була просто обмовка. Питаю востаннє, ти погоджуєшся померти чи ні?» «Ні», – чітко сказав Рейнсвінд. «Ну, як хочеш», – відповів демон і замахнувся косою. Вона просвистіла цілком професійно, та Рейнсвінда – там вже не було. Він був на кілька метрів нижче від свого попереднього місця, і ця дистанція весь час збільшувалася, бо гілка, за яку він тримався, вибрала саме той момент, щоб тріснути і відправити його у безперервну подорож до міжгалактичної затоки. «Вернися!» – заволав демон. Таринс він не відповів. Він лежав на хмарині, Пузом донизу, в потоках повітря, що стрімко рухалось йому назустріч і вдивлявся в імлу, тепер уже значно рідшу. Далі вона зникла зовсім, а внизу увесь всесвіт привітно підморгував ренсвінду. То був великий Атуїн, гігантський замислений, понівечений нещадними метеорами, і маленький супутник диска. І далеке світло маяка, що був нечим іншим, як безстрашним мандрівником. Тут також були усі зірки, схожі на припорошені діаманти, розсипані на чорнім оксамиті зірки, що вабили усіх та обирали найсміливіших. Уся нескінченність чекала, що Бринсвінд зробив о той останній крок. І він його зробив. Хіба ж у нього був вибір – кінець.